vaig fer el programa parlant sobre Nova York, el memorial acumulatiu de les víctimes de l'11S, no? I eh, vaig trobar una persona pel carrer que em va dir, ostres, és interessantíssim, és que ho heu d'anar a veure. I pensant en aquestes persones que vaig trobar, que a més és una família que fa anys que escolten els programes i tal, i vaig pensar, doncs pues ara, eh, avui... Els expliquen una altra cosa d'allà que també és interessant i que moltes persones que hi van no saben, no ho saben. Aleshores, mm, vaig parlar d'això. O sigui, me'n vaig a Nova Llora l'altra vegada. No és repetitiu perquè és completament diferent, però per si alguna persona també va i ja saben allò del memorial, pues doncs que sapin que hi ha una altra cosa molt important. Almenys molt important mm, sí que ho és. A veure, comencem. Vostès saben, i ho vam parlat també l'altre dia, vaig parlar-ho l'últim, exacte, l'últim dia, que vaig dir que van morir 2.900 i pico, no 2.970, són 3.000 persones, 3.000 persones van morir, pobretes, de les... Eh, en les Torres Bessones, a més també persones que van ajudar-hi, van haver-hi... Tothom, tots els que van ajudar perllà, tant si eren militars com si eren militars, com si eren persones de per allà que estan passejant, com bombers, també estan, vull dir, es recorda les ànimes d'aquestes persones. Llavors, no va quedar res, perquè els que han vist els vídeos que els van fer en aquell moment, saben que és veritat, que vull dir, va ser horrorós, fins i tot mentre va, anava caient totes les edificis vull dir, es va fer com una boira que no es veia absolutament res de del que tenies davant els bombers no podien veure ni a on s'acostaven, ni els deixaven d'acostar van tenir que beure aigua ràpidament perquè s'ofegaven tapar-se, bueno, va ser horrorós no? aleshores no va quedar res no va quedar res a almenys que estigués sencer ¿vale? no va quedar res i Bé, resulta que en allà hi havia hagut un... hi havien hagut arbres, hi havien... Bueno, era un altre món, els que hem vist el... les dues bessones i els voltants de les bessones, vull dir, no té res que veure amb el que veuen ara a la zona zero. No té res que veure, són dues coses completament diferents, però saps que és el mateix lloc, la vista sí que és la mateixa, però... Es veu que no és el mateix Ho sabem per què perquè tenim l' de les famoses fonts o qui havia la torre i qui havia l'altra però si no fos per això tampoc ens enteríem vale. però resulta que els arbres van quedar derruïts totalment. Re resulta que hi va haver -hi un arbre un arbre que a totes les fotografies de, que es feien de les torres bessones hi havia aquest arbre i era un arbre que a part dels altres abes que hi havia, era, se'n deia, un, és un peral mençonial, bueno, tenia un nom especial, que quan era l'època de florir, floria blanc preciós, preciós, preciós, preciós. I moltes persones que havien anat quan hi havia les eh, torres bessones, sempre es feien una fotografia quan era l'època de florir, amb aquest arbre era un arbre preciós, però bueno, dic això perquè és que vaig a parlar d'aquest arbre, arbre aquest arbre va quedar completament aixafat, completament derruït, completament només quedava un tronc així tot esbrat, no quedava res més bueno van tardar molt de mesos en recollir tot el que hi havia absolutament tot lo que havia però però, però els arbres estaven tots arruïts. Però després, després dels atacs, els treballadors que estaven netejant la zona, netejant, ja, ja mantenen traient tots els escombros de tot el que quedava, a la zona a perquè en diuen memorial, si diu memorial, vale, no es deia. només deia zona zero cero, memorial a la zona a però abans tothom coneixia les Torres Bessones acabat. i ara pues, tothom coneix la zona cera o el memorial. Vale. Els treballadors que vien havia a la zona cera, que eren quantitat de persones, van trobar l'arbre completament fet malbé. Però era un tronc, era un tronc sense fulles i, però resulta que entre aquests treballadors hi havia un, una persona, un, un dels treballadors, que va dir, mira, en lloc de tirar-lo, agafem-lo i mirem a veure si si a veure, el podem recuperar. Però no estava fet mal bé, totalment, és que només quedava un tros de tronca. Eh? Bé, se'l van endur i se'l van el van portar a un lloc, a on hi havia arbres, a veure, un viver, vale? Un lloc, diguéssim, de plantes i d'arbres. El van portant allà i quan el van portar allà, van dir tothom va dir és es que aquesta obra no se'n farà res, és es que no es pot fer res. Diu, però, no obstant, com a, a veure, està un símbol, el deixem aquí i a veure què passa, i el plantarem i a veure què passa. Amb una paraula, el van plantar i al cap d'uns mesos va començar a brotar. Això en el viver de Bronx, eh? Bueno, vam veure que començava a, a, a sortir re una mica una branqueta o una fulla es van tornar bojos, a menos els que treballaven allà perquè tots els de més arbres havien mort i aquest estava ja bueno, van porant allalà i el van pogué sanar. Bueno. Aquest arbre quan va començar, per quan va començar a créixer, va començar a créixer com un boig. O sigui, les branques són noves, van... bueno, això ja passa moltes vegades, amb un, amb un arbre que, per exemple, li tallen les branques, o el deixen sense cap branca, després de cop i d'altre fa unes u, bueno, unes branques enormes, llarguíssimes. ¿vale? Això ho hem vist. Doncs, resulta que va començar a fer unes, unes branques enormes, enormes, amb una paraula. El van ressuscitar o va resultar l'arbre, però el van resultar les persones que el van cuidar durant un temps a veure si podien fer alguna cosa. Bé, aleshores van dir quan estigui ben... o sigui, que sapiguem que no es morirà, el portarem, el portarem altra vegada a la zona zero. Que no podrà estar en el mateix lloc que estava, deixem-ho córrer, però estarà en la zona zero. El posem allà. Per què? perquè serà com un arbre supervivent en un lloc on és un homenatge a les víctimes de l'11S llavors l'arbre s'ha tornat com un símbol de renaixement o Si sigui, estava morint-se però torna a sortir d'acord no arriba al ser humà això al ser humà es mora però no pot tornar, diguéssim, a reneixer. però vulguem dir que amb una paraula que tot continua s'ha de continuar la vida s'ha de continuar la vida amb una paraula, l'arbre s'ha convertit en un símbol d'esperança encara que tinguem moltes ferides perquè de ferides Nova York n'ha passat un munt per què? perquè allà, a torres bessones, hi havia una quantitat de gent treballadora que eren d'allà, els que han ajudat a salvar-los, els que tots, tothom, tothom, tothom ha tingut o han desaparegut famílies, han desaparegut gent, tenen ferides, i les ferides són molt difícils de per lo que va passar a la ciutat i a la gent. Però vol demostrar que podem tornar a reviure i renovar se Això és el símbol de l'arbre. Aleshores, el van tenir molt temps a Llebroncs, i ara fa uns anys que l'han tornat. L'han tornat, a replantar, per entendre'ns, a la zona zero. Aleshores, ara, qualsevol persona que vagi a veure el monument commemoratiu, pot trobar, pot trobar aquest arbre que ha sobreviscut. Aquest arbre, cada abril, sempre ho fa l'abril, floreix amb les famoses flors blanques. Les branques que han sortit de del que va quedar han sigut tan llargues que no les han tallat perquè si no ha sigut un arbre molt petit i han deixat que les branques que han sortit són llarguíssimes i aquest arbre ara és un arbre que sembla enorme perquè la part del tronc, gruixut, li han sortit les branques i està preciós i blanc. Aleshores, amb una paraula, què han fet ara? Ara han agafat llavors d'aquest arbre perquè diuen, diuen, diuen, diuen, ho diuen els que en tenen d'arbres, eh? que aquest arbre està tan, tan malament, tan malament, que ja s'has tingut que morir. Però aquest arbre ha tingut una, una força petita, i que deuria quedar una mica de vida, i posar-lo en un lloc, i o sigui, el cuidaven, Miram a veure si el podien sobreviure totes aquestes coses ha ressuscitat però segons les persones que hi entenen d'aquest arbre diuen que només té anys per 30 anys com a màxim té vida per 30 anys ara ja. abans en tenia per molts però ara no va passar un gran terrorisme llavors han agafat llavors d'aquest arbre per crear nous descendents d'aquest arbre i els volen anar plantant altra vegada amb altres llocs primer els plantaran en un viver i després els plantaran en aquest lloc símbol de l'esperança vale? aleshores, aquest arbre els que ho saben els que no ho saben, no perquè els que sí passegen al costat ni se n'enteren que es passegen i no els hi han dit i no hi ha cap cartell perquè diuen que és un arbre que floreix per les ànimes. Llavors no volen posar cap cartell. Llavors, però hi han persones que saben de què va i posen flors enganxades a branques o enganxades o a terra. Perquè l'arbre, si no ho han canviat aquest any, té com una protecció perquè en no el toquin, perquè el tros que va quedar és la part de baix, que està, clar, estava destruït. La part de baix està... no té una forma normal, està botaruda, perquè de les pedres que van caure o de lo que sigui, està botarut. I llavors, interessa que no el toqui ningú, que el que surt nou ja surt per dalt, per entendre'ns. No? Llavors, han fet una mica de protecció, amb unes barres com de ferro, perquè la gent no arribi a tocar perquè aquest arbre necessita molt cuidar d'ho encara. Si no, vull dir, podria morir-se. Hi ha com unes reixes, jo diria una reixa, és que no és una reixa, però bé, bueno, com una reixa circular, pots extendre el braç, sobretot hi ha molta gent que, que són d'allà, que van i el toquen amb la punta dels dits, perquè no hi arribin d'altra manera, i toquen la part de les ferides de l'arbre, que és la part... De, de, de lo que va passar, les ferides de l'arbre i quan la gent va allà i es troben a vegades amb alguna persona que ha tingut un familiar que mort allà, en allà en el terrorisme en el en lo que va passar eh, veus la persona que està plorant, tocant l'arbre per què? perquè l'arbre significa el que és l'arbre rep llaços enganxats llanços que es lliguen en les franquetes que surten, les banques són enormes, són llargues cap amunt, però si en surten les altres per o l'enganxen a, a la ja ho diré a, com es diu, la reixa a la reixa, posen flors fins i tot ja hi veig -hi un, com un coixí un, com un coixí de flors blanques posat en allà també o sigui, és un respecte molt gran, és algo que que és emocional, a mi, a mi només veure-ho emociona. i sentir-ho també, és una cosa impressionant bé, aleshores, com que van ser varis les persones que van sentir el programa de l'altre dia i van dir que si hi havia alguna altra cosa també les comentéssim doncs les hem comentat, eh? o sigui que amb una paraula, si van cap allà i no ho saben perquè no hi ha cap cartell que ho digui a menys que l'hagin posat ara, no hi ha cap cartell hi ha aquest arbre que és, em diuen el peral no sé si hi peres no he vist mai de peres però bé, bueno, en diu un peral menionino té un nom aleshores eh, és una cosa pues, que és bonic també de veure i de respectar res més per avui, amics amigues del programa Aires de Cultura gràcies per estar amb tots nosaltres i doncs, tornarem a estar el pròxim dia una abraçada molt gran per tots pels amics i amigues i aquell petó que no pot faltar, Mai. Aéu, a fins al dia vinent. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l’abast de la mà. Aires de culturaul cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de 5 de la tarda.